بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عنده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا لازلنا علم. إما اللهم إما سعبك إما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قرق الإرساء من جهة قرق الدماء رحيمكم الله جميعا semantiasa hati kita meyakini nikmat Allah lisan kita bersyukur kemudian anggota badan kita melaksanakan ketaatan sebagai bukti kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia Seluruh ni'mat dan karunia Tenggung banyaknya Terutama ni'mat iman Ni'mat islam Ni'mat Kesehatan dan kesempatan Wafatul iman rahimakumullah Kemudian Kita berserawat Dan mengucapkan salam adami kita mulia di Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu Allah sebagai uswah suri teladan di hadapan Rasulullah memuliarkan manusia terkesesatan kebatilan kepada hidayah pada kebenaran pada cahaya tauhid para pemirsa dan para pendengar rahimahkumullah kembali kita melanjutkan kajian tentang akidah ahli sunnah wal jamaah akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita sabar dari kitab al-ibana Al karya Imam Abdul Hasan al-Ash'ari rahimahullah Pembahasan kita pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini melanjutkan penjelasan beliau tentang Al-Quran di bab yang kedua. Pembahasan yang sebelumnya pada bab yang pertama iaitu tentang ruh yang telah dimiliki, iaitu melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat atau secara khusus dalam surga. bab yang kedua ini menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Al-Quran kalam Allah menghayri makhluk bukan makhluk para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah sebagaimana yang telah kita maklumkan dan telah kita jelaskan sebelumnya bahawa Merupakan Akhidah Al-Sunnah Al-Quran Adalah Kelamunlah Dan Kelamunlah adalah sifat Salah satu dari sifat Allah yaitu Allah berbicara Dan sifat Allah tersebut Tentu ada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah adalah sifatnya dan sifat Allah bukan makhluk. Kena ada pada dirinya. Karena Allah adalah Sang pencipta. Maka begitu juga Al Quran bukanlah makhluk. Akidah Al Sunnah menjelaskan bahawa Allah berbicara. <tuh> Allah berbicara Dengan siapa saja Yang dikehendakinya Allah berbicara Dengan bahasa apa saja yang dikehendakinya Dan perkataan Allah Perkataan yang Bisa didengar Perkataan yang Tersusun dari huruf Allah berbicara dengan perkataan yang didengar Dan dengan Huruf Ya Tuaqid dari sunnah Dan Al-Quran adalah Kalam Allah Yang merupakan salah satu dari Sifat Allah Perkataan Allah Maka Al-Quran adalah Sifat Iaitu kawam Allah dan kalam Allah sifat subhanahu wa ta'ala makanya Al-Quran bukan makhluk dan Al-Quran bukan juga ya ungkapan dari kalamullah tapi kalamullah yang ansat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengucapkannya kemudian didengar oleh Jibril dan Jibril menyampaikan sebagaimana yang didengar dari Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berbicara dengan para Nabi yang dikehendakinya berbicara kepada Musa dan Musa langsung mendengar kalangan Allah Allah mendengar atau Musa mendengar Allah mengatakan ini ana rabbuk Beliau mendengar Inni anallah ma'ala illa anafabu ini langsung didengar oleh Musa. Nah, begitu juga Nabi saw. Wali wassalam tak kaya, ya, niaraj langsung mendengar perintah dari Allah, perintah tentang salat. Nah, jadi Allah berbicara itu sifat Allah subhanahu wa taala dan Al-Kalam Sifatul-Kalam Secara asalnya Itu adalah sifat Zat Allah Yang tidak terpisah dari diri Allah Akan tetapi secara Satu persatu Ya Maka itu merupakan sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Karena Allah berbicara kapan saja Bila Allah ingin berbicara Allah berbicara. Bila Allah ingin menciptakan sesuatu, Dia akan mengatakan kun fayakun. Inna amruhu iza arad shay'an ayakulaluh kun fayakun. Artinya, Amruhu perintah Allah. Apabila ingin menciptakan sesuatu, menginginkan sesuatu, Dia hanya mengatakan kun fayakun. secara global tentang akidah Ahlussunnah di dalam mengimani sifat-sifat kalam sifat kalam kemudian Ahlussunnah telah sepakat Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk ya. kemudian muncul sekte Jahmiyah yang mengingkari hal tersebut sehingga mengatakan Al-Quran makhluk menurut mereka dan ini ada akidah yang batin sehingga sepakat Ahli Sunnah mengatakan darang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk semuanya telah kafir kepada Allah ya. ini yang ingin dijelaskan oleh Al-Iman Abdul Hassan Ash'ari iaitu menjelaskan bahawa kalanya Allah bukanlah makhluk dia ya. menurutkan dan ini dari Al-Quran dan dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para rahimahullah. Bab kedua. الكلام في ان القران كلام الله تعالى غير مخلوق. Bab yang kedua. Pembahasan tentang Bahawa sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Jika ada yang bertanya, kata beliau, insya Allah saya akan berdalil, ala anna Quran kalim Allah, "Takdir Makhluk, kila lahuhu." Berdalil ala halikah, kauluhu tahan, walaupun ayatnya, "An tukum ala alam ala alam ala alam ala alam ala lamma amarahuma bilqiyami wa qamata la yahiyani kana qiyamuhuma bi amrih kata beliau jika ada yang bertanya tentang dalil yang menjelaskan bahawa Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk yaitu Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk maka jawabnya jawabannya Dali yang menjelaskan hal itu di antaranya firman Allah "Wa min dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah "an taqumas samaa' wal aq yaitu berdirinya atau tegaknya langit dan juga adanya bumi Diamrih ya, Tegaknya langit Pempatian Dan juga Stabilnya bumi ya, Tidak bergoncang Diamrih Dengan perintahnya ya, Perintah Allah Dan perintah Allah Adalah kalamu, Adalah perkataannya Jadi Allah memerintahkan langit dan bumi langit untuk berdiri dan juga bumi untuk ya, stabil tidak bergoyang dan tidak terjadi gempa ya biar merihi dengan perintahnya mengatakan nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan keduanya untuk ya tetap berdiri dan tetap ya stabil bakal mata dan keduanya berdiri tidak huyam dan tidak hancur, dan langit tidak jatuh, kerana kita mahu mengambil, maka tegaknya kedua hal itu adalah dengan perintah Allah. Ini menjelaskan bahawa langit dan bumi adalah makhluk Allah. Kemudian berdirinya terjadinya hal itu atau berdirinya langit dan juga stabilnya bumi terhampar luas itu semua dengan perintah Allah dan perintah perintahnya adalah kalimullah dan kalimullah adalah sifatnya ini menjelaskan bahawa Al-Quran bukanlah makhluk tapi kalimullah. Begitu juga kata beliau, "Qaul Azza wa Jalla" firman Allah Subhanahu wa Taala analah kun khalq wal amru ketahuilah bahwa dia adalah Allah yang memiliki al khalq itu ciptaan wal amru dan perintah jadi Allah subhanahu wa taala ayat yang mulia ini membedakan antara ciptaan dan perintah dan ciptaan di sini mencakup seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya tanpa terkecuali selain Allah dalam makhluk iaitu dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah juga memiliki al-amru iaitu perintah dan perintah Allah dengan kalam perkataan dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini Memisahkan antara ciptaan dengan perkataan. Karena al-amr di sini bukannya ciqaan dan ciptaan bukannya perintah. Makanya Allah pisahkan antara keduanya, ada ciptaan, ada perintah dan perintah dan perkataan. Kalau seandainya Al-Qur'an menurut orang Yahudi itu makhluk dan Al-Qur'an ada kalamullah atau perkataan Allah itu makhluk. Maka Allah tidak akan pisahkan antara perintah dengan ciptaan di sini. Di ala wal anru. Bila Allah menciptakan, maka Allah memerintahkan mengatakan kun pada kun. maka akan terjadi. Tabelia, maka al khulku jenya ma khul ma khulqa dalam tahihi. Semua diciptakan masuk dalam makna al khulku. Nah, karena perkataan kalau bila itu umum baga beliau maka hakikatnya umum tidak ada yang boleh dikeluarkan dari keumuman nafas ya, tersebut ya, perkataan tersebut nah kemudian tak Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ala lawul khadah ini mencakup karena هذا في جميع الخلق iaitu mencakup seluruh ciptaan Allah kemudian وَلَمَّا قَالَ وَالْأَمْرُ ذَكَرَ أَمْرًا غَرَ جميع الخلق Allah menyebutkan ya, perintah itu selain dari surat makhluk artinya ada ciptaan, ada perintah nah, maka ini menyebutkan pada lama wasafna ada an-nahamr Allah kau rumah makhluk dan ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita sebutkan yaitu perintah Allah itu bukanlah makhluk dan perintahnya dengan perkataan maka perkataan Allah bukanlah makhluk Al Quran kalam Allah maka Al Quran bukanlah makhluk. Nah. ada yang mengatakan ya bahawa iman Allah subhanahu wa ta'ala fa'in kialaahu atau jika ada mengatakan fa'in qala qa'il jika ada mengatakan alisa qad qala Allah ta'ala di kitabih bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, mengkata: "Adzwaillillah wa malaikatihi wa rasulihi wa Jibril". Ya, barangsiapa yang musuh Allah dan malaikat-malaikatnya dan para rasulnya dan Jibril, nah, artinya di Allah. Sebelumnya disebutkan Malaikah Jadi Mengatafkan ya, Mengikut sertakan Jibril Kepada Malaikat Nah Berarti sebutannya dipisahkan di sini Malaikat, Malaikat, Tidik dan Jibril Dan Jibril bagian dari Malaikat Berarti tidak berbeda menurut mereka Jadi mereka yang berbeda Allah menyebutkan Yang misalkan anda Al-Khalq wal-Amru dan perintah ya dalam ayat ini juga Allah menyebutkan benar-benar siapa yang musih Allah dan malaikat malaikatnya kemudian para Rasul dan Jib dia adalah bagian dari malaikat berarti Jib ini bagian dari malaikat begitu juga menyebut mereka perintah bagian dari ciptaan jadi intinya Jahmiah ini mengatakan ya perintah itu juga makhluk begitu maka jawabannya nah minah khusul Qur'an bil-ijma' wa bil dalil kita mengkhususkan Al-Quran, ya, kita mengkhususkan Al-Quran ya, Al dari ciptaan tersebut itu berdasarkan ijma dan dalil, ya, berdasarkan ijma dan dalil. Artinya kaum muslimin dah ijma sepakat dah Al-Quran bukanlah ciptaan, ya, bukan makhluk. Itu sepakatan kaum muslimin. Bagaimana ya, didapatkan dalam kitab, kitab Akidah Ya, dijelaskan oleh para ulama, Itu merupakan perkara Akidah Yang disepakati oleh Ahli Sunnah ya. Tidak ada yang menyelesaikan hal itu Kecuali Ahli Bidah dari jahmiyah Dan yang mengikuti Ya, ee, cara mereka di dalam beragama Habib Dalilah dengan Dalil Ya, Dalil disebutkan pisahkan antara perbezaan antara perintah dan citaan. Alhamdulillahillahulazzaawajallah nafsuhu malaikatahu, dan tidak masuk dalam dikenalan malaikat Jabiril Mika'il, dan tidak masuk dalam dikenalan malaikat Jabiril Mika'il. Maka Allah menyebut mereka. Kemudian Allah menyebut mereka. Kemudian Allah menyebut mereka. Kemudian Allah menyebut mereka. Kemudian Allah menyebut mereka. Kemudian Allah menyebut mereka. Kemudian Allah menyebut mereka. Jadi terkay Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan tentang dirinya orang siapa yang memusuhi Allah, ya. Kemudian para malaikatnya, ya. Kawan tidak boleh fikir malaikat 7 bulan. Kemudian tidak masuk dalam sebutan tersebut malaikat itu juga Nabi Michael. Sementara mereka berdua adalah bagian dari malaikat. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, iaitu bahawa malaikat, ya dan mengatakan malaikat kecuali Jibril maka disebutkan oleh orang juga Jibril dan Mika'il artinya disebutkan Jibril dan Mika'il setelah malaikat ini adalah keistimewaan ya, keistimewaan Nah, keistimewaan bahawa Jibril tersebut dan malaikat, Mika'il merupakan malaikat-malaikat yang malaikat istimewa ya. nah, jadi berbeda redaksinya dengan dan Allah adalah yang dan memerintah. Allah memiliki ciptaan dan juga perintah. Tapi kemudian, "Wahai makhluk, takkan Allah mengatakan Allah adalah mencipta dan dan takkan Allah mengatakan Allah adalah mencipta dan Allah mengatakan Allah adalah mengatakan Allah yang memiliki ciptaan dan juga perintah, maka tidak ada ya, perkataan yang mengkhususkan dari keeminan al-khalq ya maka ciptaan tersebut tidak ada yang mengkhususkan, ada yang keluar dari ciptaan Allah semua ciptaan Allah adalah al-khalq ya. kemudian kala, Bada dhalika, khalwa, al -amru. kemudian setelah al-khal ciptaan adalah al-amru, perintah Kah dengan demikian faadhan al-amran menelah ki Allah memisahkan, membedakan antara perintah dari perintah, perintah dari ciptaan. Al-amran Allah kalamu dan perintah Allah adalah perkataannya. Wahai yujibu anna kalam Allah dari makhluk dan ini ya memastikan bahawa kalim Allah perkataan Allah bukanlah makhluk kata Allah bukanlah makhluk Kesimpulannya para pemirsa Bahawa Allah memisahkan antara ciptaan dan juga perintah Ciptaan mencakup seluruh yang diciptakan oleh Allah Dan perintah adalah perkataan Allah Dan Allah bila ingin menciptakan sesuatu Itu mengatakan "Kun payakun Kun payakun perintah Allah Kalam Allah Taib Kemudian juga qul subhanallahi al-amru min qablu wa min ba'du ba ya. Allah yang memiliki perintah min qablu wa min ba'du ba sebelum Dia menciptakan dan setelah menciptakan yakni maksudnya min qabla yakhluq al-khalq sebelum menciptakan makhluk dan min ba'di zalik dan setelah menciptakan makhluk dan هذا wajib an al-amru ghairu al dan ini menjelaskan Ya, bahwa perintah itu untuk makhluk, bukan makhluk. Karena itu kalimullah. Nam, semoga bisa dipahami. Ya, kesimpulannya, bahwa Allah membedakan antara ciptaan dengan perintah. Allahun khulq wal amr. Ciptaan itu mencakup seluruh ciptaan oleh Allah. sementara perintah kalam Allah konku sipan Allah maka tidak termasuk dalam ciptaan tadi maka kesimpulannya Al-Qur'an kalamullah kalamullah bukanlah makhluk berarti ya, Al-Qur'an adalah e, perkataan Allah dan bukanlah makhluk nah dalil yang dalil yang lain kata beliau وهنا وجل من كتاب الله ان ان كلامه غير مخلوق lantara halan menunjukkan yang menjelaskan ya dari Al-Qur'an bahawa kalam-Nya perkataan Allah bukan nama makhluk ya firman Allah qauluhu subhanahu inna qawlina li shay'in idha aradna an naqula lahu kun fayakun ya sesungguhnya perkataan ya, kami ni shay'in kuntu shay'atun atabila kami menginginkannya, yang ingin menciptakannya hanya mengatakan lahu kepadanya kun fayakun jadilah maka akan terjadi. Ya. Kalau kita Al-Quran makhluk, niscaya dia akan menjadi makhluk lahu kun fayakun. Ya. Kalau seandainya Al-Quran itu makhluk, maka mestilah ya yang pada kata itu maka Allahlah yaitu sesuatu yang dikatakan kepadanya ya Kerana Allah Rabbul menciptakan sesuatu maka Dia akan mengatakan pada sesuatu yang diciptakan kun maka akan terjadi kalau saya Al-Qur'an makhluk apakah Al-Qur'an itu termasuk sesuatu yang akan diciptakan maka Allah akan mengatakan kepada Al-Qur'an kun ya, sementara Al-Qur'an kalam-Nya perkataan Allah dan kun bayakun itu ada wajib perkataan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran Berarti Allah mengatakan pada Al-Quran kun bayakun begitu Maka jelas tidak Ya jelas tidak mestaqil maknanya Nah Nah Walaukan Allah Azza wa Jalla qa'ilan milqaw Jika seandainya Ya Walaukan Allah dan jika Allah subhanahu wa ta'ala Qawlam mengatakan Kepada ya, Mengucapkan kepada perkataan Qul lakanal qawlu Qawlam Ya Wahada yujibu ahli amraynih Tentunya ucapan tersebut Dan perkataan Dan ini Tentu ada dua konsekuensi <coughs> Yang pertama Iman ya'ayla al-amru ila qawla Iman ya'ayla qawla ta'ala gawru makhluk boleh jadi ya konsepsi yang pertama bahawa itu akan membawa kepada bahawa perkataan Allah itu bukan makhluk atau yang kedua ya yang kuna kunu kaudin wa kin yaqoon bi kaudin la ya ya bahawa bahagalah sesuatu atau perkataan yang ucapan yang terjadi yang muncul di kaudin dengan perkataan La ila gaya, maka tidak ada batasnya Wadhalika hal itu suatu yang Mustahil Abadullah wa'idhustahala Dhalika sahha wa'fabata Amalillahi azza wa jalla Qayran gharul makhluk Abadullah itu suatu yang yang mustahil Arti mengatakan suatu perkataan Yang tidak ada batasnya Ya, maka jelaslah Bahwa Perkataan Allah Lamiliki perkataan atau kalam Gharul makhluk, ya Gairi makhluk Dan perkataan Allah dan para perkataan Al-Quran Iaitu Gairi makhluk Jika Ya Makna yang Kedua makna yang batin Maka jelaslah Bahwa yang pertama Bahwa kalam Allah Gairi makhluk Bukanlah Makhluk Ciptaan Allah tetapi Allah perintah perkataan yang dengan Ya Perkataan Allah Mengatakan kepada Ya, makhluk yang ingin diciptakannya kun bayakun Kau para pemirsa dan juga para pemirsa Rahimakumullah Intinya adalah memisahkan, membedakan antara Sesuatu yang diciptakan Dengan, ya, perkataannya Apabila menginginkan sesuatu diciptakan Allah mengatakan kun bayakun Kalau seorang dan juga kalamullah Perkataan untuk makhluk maka berarti kumbayaku itu juga suatu yang menciptakan oleh orang, orang jelas tidak benar nah itu maksudnya baik dan yang selanjutnya kita beliau dan akhir. berakhir qalallahu ta'ala لا كان البحر مدادا لكلمات ربي لما فدا البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. katakanlah jika seandainya لو ya lautan sebagai muda tinta لكلمات ربي untuk mengucapkan kalimat kalimat ربكم لا ما البحر سند akan kering lautan tersebut قبل أن تنفد كلمات ربي sebelum perkataan perkataan berkata itu habis ya kalau كان البحار nidadan di al-katabah la nafidah ay la nafidah al-bihar watakassarat al-aqlam walam yalhaq al-fanah kalimah atau kalimah rambi kalimah rambi atau sendung dan lautan seluruh lautannya sebagai tinta untuk menulis ya, untuk penulis ya, itu al-katabah dan sungguh lautan tersebut akan kering dan semua pena-pena yang ada ya pendati dari semua ranting-ranting dalam -ranting, ya, pohon yang ada di permukaan bumi ini menjadi pena untuk menulis maka sama sekali-kali maka Allah tidak akan tidak akan pernah, Tidak akan sirna Tidak akan habis Tidak akan selesai Untuk ya, menulis Tidak akan cukup untuk menulis Ya kalam Allah Atau perintah-perintah Allah Atau kalimat-kalimat Allah Sebagaimana juga Ilmu Allah Kana la yalhaqun fana Ilmu Allah ta'ala Sebagaimana ilmu Allah juga tidak akan pernah Ya berakhir Tidak akan pernah habis Na'am. Wa man fanu kalamuhu lahiqathu al'afat, dana sayatta perkataannya habis. Selesai dan habis maka akan tentu akan diikuti oleh apa kekurangan, ya. Wajara alayhi sukuq kunti akan ya, rabbian. Ya. Karena perkataannya habis. Subhati tidak lagi chat. Na'am. Fadamma ya. lam ya. yujza li ta ya. rabbina jika hal tidak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 Rabbina Allah oh Ta'ala Rabbina Al-Qawli Jahmiah al maha Mahasuci Arab oh kita Ya Dari perkataan Orang-orang Jahmiah ya. Maksudnya para pemirsa, bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki sifat kalam Selain berbicara Ya Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin berbicara Dia akan berbicara Ya Kalau seandainya Ya habis perkataan Allah ya. berarti tentunya konsekuensinya akan diam dan Allah ya, selalu berbicara artinya bila Allah menghendaki akan berbicara bila Allah tidak menghendaki dia tidak berbicara bila Allah menghendaki akan berbicara dan seseorang akan berbicara jika tidak, dia tidak akan berbicara itu maksudnya nah, jadi bila menghendaki dia akan berbicara tapi kalau seandainya tinta-tinta tersebut ya, Bisa menulis semua perkataan, kalimat-kalimat Allah Berarti habis kalimat-kalimatnya Begitu habis kalimatnya, nanti dia akan diam Tentu ini jelas tidak benar Ya, Allah berbicara dan perkataan Allah tidak ada batasnya Tidak ada akhirnya Sebagaimana ilmu Allah tidak ada batasnya dan juga akhirnya Nah Sementara makhluk <coughs> Ya, memiliki perkataan yang sangat terbatas sebab batasan tersebut ia ya seringkali perkataan kita dimasuki oleh kekurangan alfa ya jelaskan tapi perkataan Allah maha suci dari hal yang seperti itu karena perkataan Allah bukanlah makhluk Sehingga Al-Quran kalamullah bukanlah makhluk Dan boleh melanjutkan Ya Wa za'natil jahmiyah Orang-orang jahmiyah Serta jahmiyah Yang menira Kana za'natil nasarah Sebagaimana juga Kana nasarah Anak kalimat Allah Hawaha bakmi maryam Radiyallahu anna Bahawa perkataan Allah Ya Perkataan Allah itu Yaitu Hawaha bakmi maryam itu diliputi oleh ya, rahimnya Maryam karena sebagaimana tatkala Allah ingin menciptakan ya ee Isa alihissalam maka dikatakan ya e, begitu datang rasul utusan Jibril mengatakan kepada Maryam ya allibasyuruki ee Allah Subhanahu wa taala Ingin memberikan ya kepada seorang anak kala anna qalat anna yakumni lihulamun walam yumsasni bashar walam aku bagi bagaimana saya akan mendapatkan ya seorang anak sementara tidak ada seorang yang menggawuliku tidak ada seorang pun yang dan bukan aku pula orang yang berbuat zina ya tapi bagaimana akan dapat anak kata Allah ya sampai kena Jibril ini perkara yang saya ingin bagi Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, ya, kalimati ke dalam, ya, rahim Nabiul Maudzub mereka, ya, rahim itu tempat perkataan Allah. Itu orang Nasar mengatakan seperti itu. Berarti rahim di situ yang berbicara, ya, dari rahim tersebut muncul perkataan tersebut. Ini menurut orang Nasr, ya. tapi maksudnya adalah Tadkar Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menciptakan Maryam Maka khawatirkan Ya Roh Ke dalam Paham Maryam dengan mengatakan Ya kun Itu akan terjadi Nah Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam Dan kalimatnya Allah Maksudkan Allah sampaikan Yang Allah katakan Itu kalimat Allah yaitu kun bayakun Maka jadilah Maryam karena Allah tiupkan ya roh kurniaku. Allah tiupkan roh dan menciptakan Allah ke dalam rahimnya Maryam Maka oh, Maryam hamil mengandung Isa kemudian rahimnya Isa. Nam, itu maknanya. Jadi bukan rahim itu yang berbicara. Nam dengan perkataan tadi. Kemudian orang jahminya mengatakan bahawa Kalau Allah makhluk Ia Muncul dari pohon Ya Kena takala Allah berbicara dengan Musa yaitu Pohon Perkataan tersebut Muncul dari arah pohon Muntil kumus Kan begitu Jadi mereka mengatakan Berarti pengalaman itu karena wanita shajar hawiyah jadi pohon yang yang memiliki yang mencakup perkataan itu jadi pohonlah yang berbicara menurut mereka karena zina men تكون الشجره بذلك متكلما maka dari perkataan mereka itu bahwa pohon itu yang berbicara nah karena pohon ya karena suara tersebut muncul dari arah pohon ya dari pohon nah kemudian keseluruhan sini mereka berarti perkataan itu makhluk nah kemudian kita katakan tak kira Musa sampai pada tempat yang dijanjikan oleh Allah itu Allah memanggil Musa selalu mengatakan inna ni ana rabbuk ya saya meroboh dalam ayat lain sebutkan imani anallahu la ilaha illah aku adalah Allah yang tidak ada roh yang berhak diibadati selainku. Pertanyaan ku pertanyaannya kepada orang jahmiah mungkinkah pohon mengatakan kepada Musa bahawa saya adalah rohmu atau saya ada ilah yang kena ibadati mungkinkah pohon berbicara, makhluk berbicara pohon berbicara mengatakan ya hal itu Mustahil, ya. Mustahil, Allah akan mengatakan dia sebagai Allah, ya. dia sebagai ilah yang diibadati. Nah, ini jelaskan kebatilan perkataan orang Jahmiyah yang berdalih dengan hal yang seperti itu, dalam menyatakan, ya Musa ini Allah, bukan Allah ini anak ta'abbidni. Ya tuh pun tidak boleh diibadati. Mustahil, Allah akan berkata, saya lah mengabukmu, tiada ilah yang berhak diibadati itu saya tapi ibadahnya bahasa begitu. Kalau sanggup manusia menyembah api berarti jelas bukannya terjadi pengbuatan syirik kufur begitu. Nah, oleh karena itu Nah, Allah Subhanahu wa taala Belum mengatakan kalau kana kalamun mamkhluqan fi shajaratin lakana mamkhluq qala qalas anna Allah Subhanahu wa ta'ala perkataan Allah itu makhluk ya fi shajaratin yang ada di pohon maka tentu makhluk yang mengatakan yang mursalin yang menlahulah ilahah ilaham fa'budni sesungguhnya aku lah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadati selainku kecuali aku maka ibadatilah aku. Nah tentu ini adalah perkataanmu sedang tilbatilnya. Kemudian beliau melanjutkan wakatqala taala walakin hukm alqurunni lana alna jannah Minal aljannah wa naasi ajma'in. Dan akan tetapi sungguh telah benar dan telah pasti perkataan dariku, sungguh aku akan memenuhi ya, e, neraka jahannam itu melimpah dari golongan ya, jin dan manusia Ajma'in secara keseluruhan. Wakala minalah minanglah ta'ala dan perkataan Allah itu ya, adalah dari Allah. Alam yajus an yakuna kalamuhu ladhi huwa minhu makhluqan fi shajarah muntadiban arkaatan Allah yang muncul dari Allah sebagai makhluk yang ada di pohon yang diciptakan oleh Allah. Karena mal yajus an yakuna kalamuhu ladhi huwa minhu makhluqan fi ghairihi sebab nama juga ilmu Allah yang ijadalah ada pada diri Allah itu sendiri ya tidak boleh itu menjadi makhluk yang ada pada selam allah ta'ala ma'an dalika ulwan ma'hasuci allah dari yang demikian itu ya kesucian yang maha agung kesimpulannya para pemirsa bahawa Allah yang langsung berbicara dengan Musa Musa yang langsung mendengar perkataan Allah wa kallama allah muusa taklima allah yang langsung berbicara kepada Musa Bukan pohon yang berbicara kepada Musa. Ya, ketika munculnya Atau Nusa mendengar suara tersebut dari arah pohon tersebut Tapi bukan pohon yang berbicara Ya, Kami mustahil pohon akan mengatakan Saya adalah Rabmu, saya adalah ilah yang kamu ibadati, maka ibadatilah aku Mustahil, tidak masuk akal semua perkataan yang jahil macam-macam sia batil batil-batil perkataan yang kufur perkataan yang sesat-sesat-sesat nah demikian para pemirsa rahimakumullah mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ya menambah keimanan kita <coughs> semakin menjelaskan ya tentang hakikat kalamullah itu kalamullah bukan makhluk tapi adalah sifat dari sifat-sifat Allah dan tidak satupun dari sifat Allah itu <coughs> sebagai yang makhluk maka kalam Allah Al-Quran kalam Allah maka adalah ya, makhluk perkataan Allah bukanlah makhluk nah demikian mudah-mudahan bermanfaat Allahu'alam nah baik syukur baratulah Fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan <coughs> Menambah keimanan bagi kita semua Dan memahami dari Apa yang telah disampaikan Dan menjadi Akhidah bagi kita juga bahwa Al-Quran kalamullah wa rahmatullah Dan selanjutnya Kami buka sesi interaktif Sesi soal jawab bagi anda Para pemirsa ataupun Dimanapun anda berada, para pendengar Yang ingin bertanya langsung silakan anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021-8236543 ataupun bisa melayangkan pertanyaannya ya di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon silahkan di 021-8236543. Nah silahkan halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana Ibu? Riham Bawangnya di Jakarta Silahkan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. Uh, Ustaz begini uh, Sekiranya mengenal sunnah Di masa remaja itu Saya pernah meninggalkan uh, Puasa Ramadan Dengan ayat Tapi tidak diganti Nah setelah mengenal sunnah uh, Bagaimana uh, Cara bertobat uh, penggantian puasa Ramadan itu Sedangkan saya lupa Berapa hari yang saya tinggalkan Apakah wajib diganti? Baik. Ya, karena yang saya tahu oh, cara bertobat itu sudah mengulangi, menyesali dan apa itu. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nama, silakan istiqam. Nah. Terima kasih kepada ibu yang datangnya Baroklohik. Semoga juga Allah memberkahi seluruh para. Para peniara dan juga para pendengar. Jadi kesimpulan pertanyaannya di waktu dia masih muda ya belum kenal sunnah itu pernah meninggalkan puasa tanpa sebab ya tanpa sebab dia tinggalkan puasa tersebut. Kemudian begitu telah ya mengenal sunnah bertanya kepada Allah apakah puasa-puasa yang ditinggalkan itu wajib dikabul dan bagaimana caranya. Sebelumnya perlu dipahami bahawa ulama menjelaskan sebuah kaedah bahawa suatu ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya bila ditinggalkan tanpa sebab atau ditinggalkan dengan sengaja tanpa sebab maka ibadah tersebut tidak bisa dikubal. Mereka yang mengkubal ada ibadah yang mungkin ditinggalkan tapi ada sebabnya mungkin sakit ya atau dia mungkin safar maka begitu dia pulang dari perjalanan atau safar dia mengkhabak puasa yang ditinggalkan tersebut begitu kalau dia sakit maka mengganti pada hari-hari lain tapi kalau meninggalkan dengan sengaja tanpa ada sebab tidak sakit tidak sebab dan tidak ada sebab yang lain ya dan juga kalau wanita haid tidak haid tapi dia tidak berpuasa, maka itu ditinggalkan dan waktunya telah berlalu. Kata para ulama, ya, maka tidak bisa kalau karena waktunya telah berlalu. Kalau apa yang dilakukan, disoal bertaubat, ya bertaubat, ya tidak mengulangi hal-hal yang seperti itu dan beristiqomah kepada Allah, kau dia banyak berbuat kebajikan, berkebaikan, nah, berbuat ya, berkebaikan dan menyesali perbuatan tersebut. Dan memperdayanya untuk melakukan amal-amal kebajikan. Ya semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan ya, yang pernah dia lakukan. Nah, itu yang dijelaskan oleh e, banyak para ulama tentang ibadah yang ditinggalkan tanpa sebab. Nah, maka tidak bisa dikelap, apalagi puasa. Gak tahu jumlahnya mungkin berkalung tahun juga tidak puasa. Nah. Nah, demikian Allah Wabarakatuh. Ya, na baik sekurang-kurangnya lah. Terima kasih jawapan terusan demikian untuk ibu yang bertanya ini berada di Jakarta dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan yang kedua untuk layanan nirkabel 0218236543. Silakan. Namp? Ya, hello. Hello. Namp, silakan, hello. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum melanjutkan Dikasihkan terlebih dahulu volume radio atau TV-nya, Pak. Ya, sudah, Pak. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Zuhri, Pak. Pak Zuhri. Di mana, Pak Zuhri? Di perjalanan. Di perjalanan. Silakan Pak, Pak. Silakan, Pak Zuhri. E, mungkin di luar tema, Pak Ustaz. Silakan. Luar tanyaannya, ketika saya hendak sholat, sholat fardo, misalkan, Uh, habis makan lalu saya sholat jibrur. Nah tanpa disadari di saat sholat itu masih ada sisa makanan di selas lagi pak ustadz uh, yang hmm. yang tidak saya ini lalu tertelan pak ustadz di saat uh, kita sholat. B gimana hukumnya pak ustadz yang so, naik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ayuh. Terima kasih kepada Azuhr ibarat Fik Jadi seorang yang ingin salat ternyata mungkin dia setelah makan, untuk kita memulai salat, kemasyhada mungkin sisa makanan di mulutnya. Nah, apakah kemudian tertelan? Tidak ya, sengaja tertelan begitu? <coughs> apakah ini ya mungkin? Ya, pertanyaannya membatalkan salatnya, karena kita mengetahui bahawa tidak boleh seorang ya salat. Maka dalam kadar makan kan begitu atau makan nah. eh, dalam kondisi seperti ini, kalau seandainya bisa dia keluarkan Kemudian ambil tisu, ya atau diambil dengan ya jarinya dia keluarkan maka itu yang lebih utama. Kalau bisa engkau ada sisa makanan tersebut dikeluarkan. Tapi kalau seandainya ya tidak sering tertelan maka Insya Allah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, jika hal itu terjadi, pertama, karena dia tidak sengaja. Nah, kemudian juga hal-hal yang seperti itu, dia memang tidak ya, dalam kondisi makan. Walaupun dia, ya, makan, salat, kemudian ambil misalnya suatu dari sakunya dia makan, ya, di telan. Hal ini tidak dibenarkan Tapi ini adalah suisan makanan yang dia tidak juga sadar dan juga tidak merasa ternyata tertelan Maka seorang nasah Tidak ada masalah dalam hal seorang nasah Berarti kalau di merasa ada sisa makanan tersebut Dia mengambil mungkin Potong tisu Dia ambil atau dia keluarkan Tidak ada masalah Dan dia bergerak ya Mengambil sesuatu tersebut Tidak membatalkan sholatnya InsyaAllah ada perkataan yang raja karena bergerak yang membatalkan itu yang berulang-ulang kali Yang tidak ada kebutuhan dalam sholat Nah seperti itu. Innaa wallahu alam tidak ada masalah. Ya. Jadi e, untuk selanjutnya harus hati-hati dan waspada jangan sampai hal itu terulang lagi. Naam ta'ala wallahu. Innaa naik ya, skrendezul kharatah. Saya sampaikan untuk para juri yang berada di perjalanan dan selanjutnya kami akan angkat terlebih dahulu di lain kesempatan singkat Ustaz ada pertanyaan yang pertama. Naam Uh, Tidak ada sebutkan nama dan tempatnya ya, Ustaz banyak kajian di uh, luar manhad salaf Yang mengaku ahli sunnah wal jemaah Yang katanya berdasarkan kajiannya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis juga Nah bagaimanakah caranya saya sebagai orang awam Untuk membedakan mana kajian yang sesuai Benar-benar yang sesuai sunnah Dan uh, hanya yang mengaku-ngaku saja Ustaz demikian mungkin e, pertanyaannya. Oke. Nah. Terima kasih kepada yang bertanya. Jadi e, kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan berbagai media di zaman sekarang ini dan juga berbagai macam cara Seorang menyampaikan Islam, ya. Dan Alhamdulillah ya ini satu niat ya. Kita bersyukur bahawa banyak media bersama untuk menyampaikan al-haq kebenaran. Akan tetapi kita juga satu di waktu yang sama harus waspada. Kendati itu ya menyampaikan Islam secara umum, tapi kita waspada dan harus kita terhati-hati Jangan sampai Kajian-kajian Atau penampauan Dengan-dengan Islam itu ya menimpang Dari Apa yang merupakan Akhidat al-Sunnah itu sendiri Karena tidak, hanya, tidak cukup Hanya sekadar Hanya menamakan Atau mendakwakan Sebagai Sunnah tapi harus betul-betul sesuai dengan sunnah Kerana hanya sekadar penamaan Semua orang bisa menamakan dirinya sebagai ahli sunnah Dia bisa menamakan dirinya ya Mengajak pada Islam, da'wah islaminya ya. Mengajak pada ahli sunnah Tapi siapa sungguhnya ahli sunnah? Bagaimana untuk mengetahui Apakah kajian tersebut kajian Yang mengajarkan sunnah Nabi di antara hal yang mungkin perlu diperhatikan yang menjadi pegangan kita parameter untuk menilai pertama dipastikan apakah kajian-kajian di dalam atau penyampaian yang disampaikan dalam kajian-kajian tersebut memperhatikan pembahasan tentang pertama masalah akidah yang benar masalah tauhid. Ya, kalau kajian-kajian tersebut Sangat memperintaskan masalah tauhid, penjelasan akidah yang benar. Kemudian, memperingatkan umat dari berbagai bentuk kesyirikan, khurafat dan bid'ah. Karena bid'ah berkentangan dengan sunnah. Ya, mana mungkin kajian tersebut namakan kajian sunnah. Kalau ya, bid'ah dibiarkan mencangur, tidak diperingatkan umat dari perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan syirik. Ya. Maka jika hal itu tidak ada dalam kajian tersebut, maka perlu diperlukan pasepadai kemudian jika kajian kajian pajian yang diserahkan sunnah tersebut tidak mempelajari akidah yang benar bersumberkan Al-Quran dan sunnah tapi hanya akidah Al-Quran atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti pemikiran-pemikiran orang e, Mu'tazilah atau orang-orang Al-Quran atau sakti-sakti yang menyimpang dari e, sunnah Nabi SAW banyak sekali ya penimpangan tersebut dan juga mungkin ya, setiap seperti kaum khawarib kaum syiah, kaum murji akadari dan setiap setiap menumpang dari agama Allah dari sunnah Nabi SAW maka jika itu yang disampaikan menumpang dari akidah seperti mengatakan misalnya ya, mengingkari sifat-sifat Allah ya seperti itu mengingkari sifat-sifat Allah Allah katanya tidak berpertinggi di atas arasnya Ya, ini adalah sakidah yang batil Jika itu terdapat dalam suatu kajian Siapa pun ustaznya maka kata itu bukan kajian sunnah Ya, karena kajian sunnah memahami Allah di atas aras Ya, kemudian Bila ada kajian-kajian Ya lebih senang lebih gemar untuk melakukan ritual-ritual dan juga tradisi-tradisi dan budaya yang baik dalam berzikir dan salawat begitu ya atau mungkin disertai dengan nyanyian dan musik-musik seperti itu. Tetapi bukan kajian sunnah. Kebetulan mengatakan sunnah atau kajian yang tidak perhatian ibadah ya ibadah yang sahih eh, ya, tidak mengajarkan akhlak yang mulia intinya, bila tidak sesuai dengan sunnah sunnah naibah itu masalah akidah pada masalah ibadah atau akhlak yang mulia maka itu bukanlah kajian sunnah ya, bukan kajian yang melibas sunnah, masalah sepadai jangan kita tertipu dengan sekadar ya uh, retorika seseorang dalam menyampaikan uh, atau mungkin ya dia masyaAllah, dengan mudah menegurkan dalil tapi bagaimana pemahamannya? begitu juga yang perlu perhatikan benarkah pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis itu sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi SAW nah, bila kita mendapatkan hal itu, ya itulah insyaAllah majlis yang benar bila mengajarkan sunnah Nabi SAW ya itulah majlis yang benar, -benar mengajarkan sunnah Nabi SAW tapi kalau tidak ada perhatian pada tawhir, pada akidah, pada sunnah Nabi SAW, berarti kita memakan kajian sunnah, atau kajian Islam, atau kajian ya, dakwah Islam, maka itu jelas menyimpang dari apa yang merupakan ya, lambasan ahli sunnah dan jamaah di dalam beragama. Padahal Allah berikan hidayah kepada kita semua dan bisa mengenal, dan tulis ilmu yang mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Sallahu Alaihi Wasallam Nah, memikirkan Allah <tuh> Nah, baik, syukurkan Duzal Al-Khair atas e, jawaban al yang sangat e, jelas sekali dan mudah-mudahan menjadi dirujukan oleh kita supaya dapat memilih yang kajian yang benar-benar e, di atas Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan di dalam pesan singkat dan ada pertanyaan Ustaz. <tuh> ya, Ustaz Ada seorang da'i yang mengatakan Bahawa e, Saya tidak mengetahui bahwa, Apakah Afs itu makhluk Allah atau bukan Bagaimanakah dengan Jawaban seperti ini Ustaz Apakah bisa dibenarkan Terima kasih Kepada Yang bertanya jadi ada seorang mengatakan bahawa Saya tidak tahu, saya tahu, dia tidak tahu bahawa apakah arah itu makhluk kan begitu ya. Saya katakan bahawa Dia perlu belajar kembali masalah akidah Belum pantas dia ya, menjadi <coughs> juru da'wah yang mengajak kepada Islam Karena dia akan menyesatkan Ya, Kalau permasalahan akidah masih ragu Ya maka berarti perlu dipertanyakan keimanannya akidah, kenapa dinamakan akidah? kerana suatu yang betul-betul itulah ya terpatri diikat dengan kokoh dan hatinya termengikat hal itu pertama dalam hatinya tidak ada keraguan sedikit pun itu akidah nah jadi tidak ada keraguan masalah akidah keimanan makanya tosdiq Meyakini dan keyakinan yang disebutkan ikrar, tumbenlah tenang. Maka nah, seorang memiliki aqidah yang benar dia meyakini kebenaran janjiannya benar tenang di atas aqidah itu. Nah. Dan tidak diragukan bahawa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah kalikukul syait. Selain Allah adalah makhluk. Ya, Ternas selain Allah adalah arshnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rabbul Arshil Alaihim. Rabbul Arshil Alaihim. Ia mungkin dah tersentuh. Tapi kalau Allah yang sabar. Rabbul Arshil Alaihim. Rabb Arsh yang besar. Ya, begitu. Jadi Arsh adalah makhluk terkecil makhluk. Kita tidak lihat sunnah. Makhluk yang paling besar adalah Arsh. Ya. Kemudian yudirnu satu kursi wa kursi as-samawati wal ardh ya tudlaskan la awan rabb al arsh rabb yang menciptakan rabb-nya menciptakan ya Allah mensubarkan arsh pada dunia rob berarti Allah yang rob yang menciptakan dan yang eh, arif adalah makhluk yang ciptakan jelas kami dan ayat-ayat lain atau dalil-dalil yang lain yang menyebutkan tentang ciptaan Allah terhadap arsh tersebut jadi diragukan, ini akidah ya, kalau sama dia masih ragu apakah arash itu cipta makhluk, ya anda, anda masih ragu tentang akidah, belum pantas menjadi da'i, pelajaran itu akidah yang benar agar tidak memandang dosa kenapa seandainya seorang ya, berbicara tentang suatu agak tentang performa akidah tidak menemaskan dalil hanya logika sementara dia akan sesat dan akan menyesatkan yang lain. Membawa dosa bukan membawa kehala. Ia, ya, maka hatinya tugas fada. Karena dengan sekarang ini banyak ya dengan kemudahan komunikasi dan anda ya, dia, wasilah sarana untuk mengkaji ilmu dan juga seorang anda berterikah untuk menyampaikan maka dengan media itu dan media sosial dia tidak pantas. Menjadi seorang yang dan menjulur bawah, tapi karena media yang mempromosikan dia, ya. perkataannya menimpa, aqidahnya tidak benar, pemahamannya menimpa, tapi karena media yang terus mempromosikan dia menjadi dia terkenal kan begitu, masyhur. Parah itu tidak ada. Tidak kan? Ya, jurusannya, bukan spekulasi dia. Nah, oleh itu belajar dulu, jangan ya dengan fitnah zaman sekarang ini sangat banyak ya hal-hal yang seperti itu belajar orang dana dulu tentang akidah al-sunnah ya tidak Al-Quran dan Sunnah belajar kita para ulama tentang akhidah yang benar nah itu ya Bismillah telah membekali dengan ilmu ada kebahagiaan semangat bahawa Islam, bahawa Islam ya tapi dia tidak memiliki ilmu Ditanya masalah ars seperti ini dia masih ragia tapi itu ciptaan Allah ya ini sangat berbahaya, akan menyesatkan ya, ya karena itu waspada di zaman sekarang ini banyak ya, orang yang pernah berbicara dan menggunakan bermacam media maka terkadang kalau kita tidak betul-betul memahami akidah oleh semua yang benar akan terkecoh tertipu, maka ini adalah hal yang harus kita perhatikan maka pelajar akidah yang benar di zaman sekarang, umat di zaman sekarang sangat butuhkan ya akidah yang benar Kan betul-betul banyak, butuh data padanya ya di zaman sekarang ada macam pemikiran yang batil yang semua atas memakan Islam juga Ya Islam adalah pasti dari penahan yang seperti itu Ya Dia dalam berinteraksi, dalam, dalam dia berakidah, perbuangan alamnya Islam, memakan sunnah juga Tapi sunnah jauh Ya Oleh itu Orang pemirsa dan para pendengar waspada. Ya ini permasalahan ilmu. Ilmu itu adalah agama kita. Maka barulah kita memperhatikan dari siapa kita mengambil agama itu. Inilah adalah ilmu umum. Ya, inilah adalah ilmu umum. Ilmu ini adalah agama kita. Maka itu adalah hadapan yang kau dina. Adalah masing-masing kita memperhatikan dari siapa yang mengambil ilmunya. Nah. Kita harus perhatikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, sementiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat Memperlihatkan kepada kita kebenaran dengan nyata Dan berkekuatan untuk mengikutinya Dan juga memperlihatkan kepada kita Menjelaskan kepada kita Orang-orang yang menajak kepada kebenaran Dan kita berkekuatan untuk menggali ilmu darinya Ya Tuhan, semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pada kita kebatilan dengan sejelas-jelasnya dan beri kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Tuhan, semoga Allah memperlihatkan pada kita, berikan pada kita pemahaman dan juga sehingga kita bisa mengetahui siapa orang mau pada kebatilan dan mohon pertolongan kepada untuk bisa meninggalkan hal yang seperti itu dan kita tidak tertipu, ter terkecoh atau mungkin tertipu dengan cara-cara yang seperti itu. Demikian yang makwalah mudah-mudahan bermanfaat. Itu mungkin yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala semintiasa membimbing kita semua untuk terus belajar, mengkaji, menggali aqidah yang benar. Kemudian semoga kita juga diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan aqidah atau ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah. الله أعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر بأيانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته